Kur'an je objavljen, rekli smo da se uči, da se o njemu razmišlja i najbitnija stvar, naša lust, opet zapostavljena, volio bi da nije. Kur'an je objavljen da bi se po njemu živjelo. Kaže Uzvišeni Allah tebarekate taala: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratun min amrihim." Nema pravu ni mu'min ni mu'minka kada Allah nešto odredi, da po svom postupaju. Moj mi samo kaže, čuo sam i pokorajim se. Koliko mi radimo po Kur'anu, koliko propisa znamo, nemoj bošnjo, tamo haram. Ma nema veze, koje se, kaže, da vratio. Vratio je se onaj koji ne govori po hiru svome, Muhammed, aleyhi salatu wasalam. On je dosta puta bio u džennetu.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 Pogledajte ovaj hadis koji izbilježuje Imam Ibn Mađe sa vjerodostnim lancem prenosilaca. Jedne prilike, Allaho poslanik nešto govori o ashabima, pa kaže to će nastupiti kada nestane znanja. Pa kaže jedan ashab koji se zove Ziad ibn Lebid. Kaže, Allaho opustaniče, kako će nestati znanja? Evo mi imamo, kaže, Kur'an. Mi ga učimo, podučit ga našoj djeci. Naša djeca će podučiti svoju djecu i tako. Kaže, Ziade, ma teško tebi. On no, mislio sam kaže da si ti jedan od najpametnijih ljudi u Medini, kakva pohvala. Ali kaže, pa zar ne vidiš Židove i kršćane da imaju te vrat u svojim rukama? I učijega i opitcu zalutali, al zato kaže što ne radi ono mi što je u njemu. Možeš učit, ali ako ne radiš opit te bela i opit te problem. Pogledajte braćo moja draga, sve spomenu tu do sad. Sve se odnosi na žive.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 من ثلث يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون كذا سوف يبلني اياتي كوتو اللهو دراغه ولي زائم داتي dolazi čovjek koji se zove ibn dahdah ashab plemeni ti cijenini kaže Allahu poslanice Allah stvoritelj zemlje i nebesa traži od nas zajam Allah, on nije potreban naš zajam. On je stvartelj zemlje i nebesa, ali u smislu zajam, daj nešto sadake na Allahom putu, pa ćeš to naći na ahiretu. Kaže Allah, poslanik, da, Allah traži od nas zajam. Daj mi, kaže, svoju ruku. Pa mu poslali dede ruku. Kaže, moj palmovi u kojem ima šest stotina palmi, to je možda deset doluma parcela, daj mi, kaže, na Allahom putu. Ali interesantno spomenuti drugu predaj ovog hadisa koju zabilježu imam Ibnu Hibban, Kaže, dolazi čovjek Božem poslaniku i kaže, Boži poslanic, ja sam želio da ogradim svoju njivu. Pa ima jedan asab, ima svoju jednu palmu, ona meni smijeta da ja upravim svoj zid, svoje te njive i svog bostana. Pa možeš li, kaži, kako pregovarati sa njim da mi tu palmu dadi, da ne mora zid ići ovako? Kaže Boži poslanik tu masabu, dao tu svoju palmu ovome, ja tebi obećajem palmu u džennetu. Kad će palma u džennetu, to znači ti ćeš ući u džennet. Kaže, ne dam. Ima čovjek pravo. E dolazi ovaj naš junak, Ibnu Dahdah, on je to sve pratio. Ide on ono me što ima jednu palmu. Kaže, ja imam palmoviku, u njemu ima šestotina palmi. Šta misliš? Kad bi ja tebi dao čitav palmovik, zavu jednu. Bil, k' bi, daj. On sad ima tu jednu koja smeta zidu. On ošao u poslaniku poslaniće. Kaže, sad je ona moja palma, ja i tebi dajem za jednu palmu džennetu. Kaže Allah, poslanik, koliko će samo Ibnu Dahtah imati grozdova palmi u džennetu. On došao tamo po svoju ženu, kaže kupi sve iz palmovika, ma ja sam to dao Allahu zajam. Kaže ona, e to je prava trgovina. Danas ću ovo što bi nešto i dao sadaki, ali kad kući dođe valja ženi položiti račun gdje se to dao, ne daj čoveče. Ar pogledaj ove asabike, dao palmovik od šestotina palmi. Pa to su milijoni ili milijarde. Kaži, e to je trgovina, pravi si mujki, ti si mu'min. Kako su oni, braću moja draga, živjeli sa Kur'anom? Ebu Talha poznati Asa, Ben jedan od najbogati ljudi u Medini. Imao je palmovik odmah naspram vrata džamije Božijeg poslanika. I Božijeg poslanika kada bi klanjao odma iz džamije, uđe u njegov palmovik, uzme malo datula i napije se vodi. Tu je bio izvor. I ja Allah teb. objavljuje ajetu suri, ali imran lenta nalu Birra. hata tunfi kumatu hibun. Vi nećete dostići dobročinstvo sve dok ne budete davali šta? Ono što nam je višak. A, a, ne, višak, neće niko viška bola. Ono što volite. A koš dobročinstvo, kaj moraš dati ono što voliš? Dolazi je Butalha, Božijem poslanik, kaže Allahu poslanić, ovaj moj palmovik, zvao se Beiruha. Ja njega volim, kaže, najviši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 rodbini, nego da ja to nekom je drugom. Pa je uradio taj palmovik u koji ulazi ulazio Božnih poslanik, u kojem je bio izvor koji je blizu džavnije Božnih poslanika, dao ga, je podijelio svojim rođacima. Hoće da implementira u svome životu onaj kuranski ajet. Braćo, moja draga, poslušajte samo nakon što smo vidjeli kako su so savi živjeli sa Kuranom, poslušajte kako uzviše mi Allah koji je stvoritelj zemlje i nebesa, koji je objavio Kuran, kako on opisuje taj Kuran nama. كاذي عز وجل الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الف لام را كنيغو تيوبيافيمو دا بيلوده izvukao istami dalaletaj kufra masjet Tako ga upisuje uzvišeni Allah Subhanehu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah: "Onezeln na lik al-kitabe tibyan li kulli shay'in, mi teknebo byalimo u kojom je sve pojašnjeno." Kur'anom je sve pojašnjeno. I kako mi onda možemo živjeti bez tog Kur'ana, ako je u njemu pojašnjenje za svaku stvar. Također kaže uzvišeni Allah: "Wa nunzilu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmah." Mi Kur'an objašnjavamo što je milost I ono što je lijek. Kuran je lijek. Nekada su osabi znali čovjeka ujede, škorpija ili bilo šta, bolest, samo stavi ruku, provučimo fatiju, čovjek odmah ozdravi. I taj Kuran isti danas imamo kod nas. Da li ga koristimo tako? On je rahmet, on je milost i lijek, vraću moje draga. I evo, na kraju ovog našeg druženja, vjerovatno su to vama poznate stvari, ali...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 a boji se starosti zašto se boji starosti boji se hoćeli ga onu njegovu dijete sutra kada se oženi izbaciti na ulicu ili će ga tamo negdje u starački dom odvesti a kaže uzvišeni Allah la ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana Allah ti naređuje da samo njega obožaješ i da dobročinstvo svojim roditeljima činiš kako bi bilo lijepo živjeti po kur'anu